Ahonnan a koszos, városi hóban gyalogoltunk Kaja Jakob olzgatén lévő lakásáig. Anya kezébe kapaszkodtam. Tudtam, hogy Kaja beteg, azt azonban nem, hogy influenzása vagy lumbágója van. Egy befőttes üvegben karácsonyi kekszet vittünk neki. Kaja néni lakása nagyon különböző benyomást tudott kelteni. Egyszer világos és barátságos volt,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 Nap, napsugár, sugár, a kis leányt. Nagy sétára indul épp, Ruhácskája szép. Nap, nap, napsugár, sugár, a virág szállt, Épp most bontja szép szírmát, Neked küldi illatát. Megkeresem őt a fényképalbumban, Májali foggatom,